me komentimin e Shekho Lestam Abdil Aziz Bëmbaz kemi mbaru me hyrjen që e ka ba autori dhe më tutje ka thon autori fe idha kila laka me lë usulu thëllatët të leti jëgjibu alë lë insani me arifetu ha të thot ku, nëse të thuhet të ty nëse pyet është të cilat janë tre bazat ose tre themelët, të cilat e ka obligim të di secili njerëj. Faqul thuaj, "Ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Pra këto tri baza dhe këto tre themele janë që robi ta njohë Zotin e vet, fenë e tij edhe profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fa idha qila laka man rabbuk fa qul rabbi Allah. Pra nëse të, nëse pyetesh kush është Zoti jot, thuaj rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'mati. Zoti im është Allahu i cili më ka kriju dhe është kujdes për mua, siç është kujdes dhe i ka kriju të gjitha krijesat me dhuntitë e tij. Huë ma'budi, aja është i adhuruar im, lejse li ma'budun siwahu dhe nuk kam tjetër që unë adhuroj. Wa t'dalilu kauluhu ta'ala dhe argument për këta është fjala Allahut të lartësuar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, e gjithë lafdija i takon vetëm Allahut zotit të kryesave. Wa kullu men siwa Allahi alam, zdo gjë që është përveç Allahut, hynë në emërtimin si alem, që të më thonë krijesa. Wa anë wahidu më në dhalik e lë alem, edhe unë jam një prej këtyre krijesave. Dë thotë, këto janë tri bazat, ose, ose tre themelet, që e përfshin të gjith fenë. Kusë është zoti jotë, cila është feja jote, dhe kusë është profeti jotë, ose për nga meri jotë. Dhe kjo, këto tri baza, jan ato për të cilat pyetet njeriu në varr kur të vendoset në varr, do të thonë edhe kur të varroset. Prandaj nëse të pyet dikush edhe të thot kush është zoti jot, përgjigjiu zoti im është Allahu i cili më ka kriju dhe është kujdesur për mua. Dhe ai ka kriju dhe është kujdesur për të gjitha krijesa të tjera me dhunditë e tij dhe ai është i adhuruari im vetëma të adhëroj edhe askën tjetër përveç ti. Kjo është zoti i të gjitha kryesave. Fjala zotë në gjuhën a rabë, rabë, dhe më thanë si që shifë një këtu, ka thanë, rabbi Allahu e ledhi rabbeni, dhe thëtë rabbi e ledhi rabbeni, dhe më thanë, fjala rabë edhe folja rabbe, është e njajtë, të më thanë, pre ardhja është pre ikësaj folje, që e ka atë ranjen terbije. Në <coughs> realitet ajo është, do thotë, folja terbije është me kitë ranjë, rabba, ju rabbi, edhe pre isaj është fjala rab. Ska do më thanë terbije në gjuhën arabe? Do të thotë kultivim, do më thanë me, <coughs> ë në do të, të kur e, flasim për Zotin Subhanuhu te Ala, do thot se ai është i cili ka kriju krijesat kur s'kan qen asgjë, do të thon ai ka kriju prej ë as djajë edhe kujdeset për to, i mban krijesat, ai i mban gjallë, i furnizon me vënditë e tij, edhe i zhvillon edhe i përparon ato, do të thon i siç thuhet në këtë gjuhën, do të thot i kultivon Kjo është e, kuptimi i kësaj fjalie që thotë Rabbi Allahu alladhi rabbani, do të thënë Allahu është Zoti im, i cili më ka kultivuar, do të them ka kriju, pa çënasje, edhe më ka prurë deri në këtë shkallë që jam dhe ai kujdeset për mua derisa ekzistoj. Dhe gjithashtu Allahu ashtaj, i cili ka kriju dhe kujdeset për të gjitha krijesat tjera me dhuntitë e tij. Se gjithë gjithë që ka egziston, egziston dhe jeton vetëm me dhuntit e Allahut sëbhanehu vëtë ala. Pra ndaj, edhe argument për këta, është fjale Allahut, a jeti i parë në Kuran, me të cilën do të bala faqo e shkure hapë Kuranin, pra a jeti i parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe më thënë e, gjithë lafdija, hamd, dhe më thënë lafdi, edhe të gjitha format e lëvdatës, i takojn vetëm Allahut, Zotit të të gjitha krijesave. Rabb, do të thon, ai i cili ka krijuë të të gjitha krijesat, ai i cili kujdeset për të të gjitha krijesat, ai i cili i zhvillon dhe i mban me dhuntitë e tij të të gjitha krijesat. Kurse alam është njëjësum si është alamun ose alamin versus براي راسس Alemun, dëmë thënë janë, si që thëmë, të gjitha kriesat. Gjinët, njerëzit, eh, kafshët, kodrat, malët, drujt, lumejnët. Zdojë gjë, dëmë thënë, që ka eksiston, quhet alem, ose banë pjesë në emërtimin me alemin. Ka thënë Allahu il-artësum, inë rabbekum Allahu lëdhi khalqa sëmavati wal ardha fi sitteti e jamin thumës teva ale l'arshë, -al dhe thëtë zotë i juaj, rabë bukum, dhe pra zotë i juaj është Allahu i cili ka kryu qejtë dhe token për gjash dit, pastaj qëndrojnë bjarës. Juhë si lejlen nëherë, ja të lubuhu hathithën, edhe natën, ose ditën e mbulon me natën, e cila e kërkon ose i shkon prapa me shpejtësi, wa shëmë se wal kamara, wa në nëgjume, mësëkharatin bi emri, edhe i ka kryu djelin, hanën, edhe yjet, të gjitha të nënstruera, me urdrin e ti, ala <coughs> lehu l'kalku, wal amr, pra djeni se vetëm Allahu t'i takon, kryimi, dhe vetëm Allahu t'i takon, urdri, dhe gjithë qëstja, të berak Allahu, rabbu l'alamin, pra i lartësuar, i madhruar, e, në shkallën ma të ljarë të bekimit edhe madhërimit është Allahu Zoti i të gjitha krijesave. Do më thonë se Allahu e Zoti të gjithve vetëm ati i takon krijimi pra vetëm ajë është krijuesi vetëm ajë është gjithashtu edhe urdhruesi edhe kontroluesi i se cilës cështje pra ndaj vetëm ajë është që meritovë të adhurohet pra ndaj Allahu në këtë mënyrë ka urdhru në sum ayete si, si për shembull ja e Johanna subdu rabbakum do të thonë njerëz adurojeni Zotin tuaj. Do të thotë kjo është për kujtim me tauhid rububie për tauhidul luhie pra adurojeni Zotin tuaj. Çdo të thonë se pasi e, Allahu është i vetmi që ju ka krijuë edhe vet i vetmi që krijon, vetëm ati i takon krijimi, do të thonë se vetëm atë duhet të ta adhuroni. Do thotë të gjithë të gjitha krijesat, edhe njerëzit, edhe xhinet, edhe melajet, edhe çdo krijesë tjetër që Allahu e ka nënstrur, edhe të gjitha krijesat Allahu i ka nënstrur dhe i ka urdhëruar me atë që ka dashur, të gjithë e kanë obligim të adhurojnë Allahun. Do thotë edhe melajet ë të cilian robër të Allahut të nënshtruam plotësisht nuk e kundrështojnë Allahun në asë një urdhër, edhe nuk bëjnë asë gjithjetër përveç asaj që i urdhërën Allahu. Si që ka thënë Allahu, laja asunë Allahë ma emarahum, wa je faalune ma juqmarum. Në thënë ata nuk e kundrështojnë Allahun, ose nuk i bëjnë mëkatë Allahut në asë një urdhër, edhe e veprojnë vetëm atë që ka i urdhërën Allahu. Gjithashtu ka thënë, laja s'bikunë hu bilkauli, wa hum bi emrihi nuk parakalojnë Allahun me fjal, pra nuk flasin për para Allahut, për vetëse me lejën e Allahut, edhe vetëm si pas urdrit të Allahut, ata punojnë. Pas taj thotë Allahu, ja'le mu me bejna i dihim, me me khalfëhum, Allahu e di se qka ka, du më thonë, para dhe pra, pas tyre, dhe thotë, wëla jesh fe'une, illa li menir të dha, Pra, me lajket nuk mujnë me ndërmjetësu të Allahu për vetëse për dikan që Allahu është i knaqur që ata të ndërmjetësojnë, wa hummin khashjet i hi mu shfikun edhe ata janë të përullur edhe të frikësuar, dhe më thonë prej frikës ndaj Allahut subhanahu ve ta'ala. Dhe më thonë ata janë, me lajket janë rober të mirë, rober të devotshëm të Allahut, që janë të nënështrum plotësisht ndaj Allahut, nuk e kundrështojnë, në asë një urdhër, edhe nuk bëjnë asë gjë përvecë saj që i urdhëran Allahu. Pra ndaj, duhet me ditë se <coughs> mi u lutë atyre nuk ka asë një dobi, sepse ata nuk mujnë me bëdhë diçka përvecën nëse i urdhëran Allahu. Pra ndaj, shefati i tyne nuk bënë dobi, ose nuk kanë drejt ata me bëdhë shefat për asë kanë, përvecë se për atë që i urdhëran Allahu. Edhe Allahu i urdhëran dhe i lejon të ndërmjet Rob me të cilin Allahu është i kënaqur dhe e jep leje, do të thonë që të ndërmjetësohet për ta. Do të thonë se me lajket janë rob sikur njerëzit që janë të urdhruar me urdhra dhe ato i zbatojnë ato urdhra. Më tutje ka thënë autori rahimahullahu, "Fa idha qila laka bimaa arafta rabbak", pra nëse të thuhet ti me se e njeti Zotin tënd, me çka e njej zotin të ndë, fekull, thuaj, bi ajatihi wa makhlukati. Dhe më thënë, e njohë me argumentet e ti, me ajetet e ti, dhe me krijesat, përmes krijesat e ti. Dhe më thënë, si e njohim zotin, e njohim përmes argumenteve që gjende në krijesat e ti, edhe argumenteve që gjende në shpalljet e ti, që ke ka drgua Allahu, edhe e njohim në përgjisi përmes Ve, Allahud, e shohim madhrina Allahut dhe i kuptojm disa prej cilsivet Allahut pas të e thotu e min ajatihi ellejlu vë nëhar vë shemsu vë lë këmer disa prej argumenteve të Allahut janë nata, dita, eh, djeli dhe hana vë min makhlukatihi kurse disa prej kriesave të thij janë sëmavatu sëbju vë lë eradhune sëbju nëmë thënë shtatë qijetë edhe shtatë tokat, wa mënfi hinne, wa mënabajnehuma, edhe zdo gjatë që ka në to, edhe zdo gjatë që ka ndërmet tyre. Wa të delilu kaulluhu ta'ala, dhe argument për këta, është fjallë Allahut të lartësuar, wa min ajatihi lejlu, wa nëheru, wa shemsu, wa kamar, dhe më thanë, disa pre argumentave të Allahut janë, nata, dita, djeli, dhe hana, La të s'gjudu li shëmë si walali l'këmër, mos i banisejde djelit e asë hanës, wasë gjudu li lahi në dhëi khalakahun, pra banisejde vetëm Allahut i cili i ka kriju ato, inkuntum i jahu ta abudun, në më thënë nëse jeni që e athuroni me të vërtetë vetëm Allahun. Basta i thotë, va kaulluhu ta'ala, argument jetër është ajeti ose fjale Allahut lartësuar, inne rabbekum allë, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawaa 'alal 'arsh. Do thot uh, Zoti juaj est Allahu icili ka krijo, icili ka kriju qihet dhe tokën uh, për 6 ditë, pastaj ka qëndru mbi arsh. Yusil laylan nahara yatlubuhu hatithan. Uh, dhe ditës ja mbulon ose ditën e mbulon me natën, e cila e ndjek, do thot me shpejtësi washem se wal kamara, wal në nëgju me musakharatin bi emri, edhe i ka kryu djelin, hanën dhe i jetë që janë të nënstruar me, e, janë të nënstruar do thëtë ndaj urdhrit të Allahut, ala lehu l'kalku wal emr, pra vetëm Allahut i takon kryimi dhe urdhri, të barak Allahu Rabbu l'alemin, i lartësuar, i madhruar, i bekuar, është Allahu, Zoti i kryesave. Pas ta i thot autori, wal Rabbu hua l'ma abudu, dhe më thonë Zoti aja është i adhuruari, i vërtet, dhe më thanë që më rriton të adhurohet. Pra vetëm Zoti duhet tjetë i adhuruari, i vetëm i të gjitha kryesave. Vët delilu kauluhu ta'ala dhe argument për këta është fjale Allahu të lartësuar, Ja, Ejuhën Nasu, Ubudu, Rabbekum, Ullëdhi, Khalakakum, Ullëdhine, Minqablikum, Leallekum, të Tëtëkun, O njerëz, adhurojen i Zotin të uaj, i cili ju ka kryuar ju, dhe ata që ishin para jus në mënyrë që të devojt, shumë, se të jeni të devot të mos e të ruajtur prej dënimit të Allahut. Alladhi jaalalakum al-ardha firasan was-samaa binaan. Domthan pra adhuroni Allahun i cili tokën jua ka bërë si shtrat, qiellin jua ka bërë si ndërtesë ose si kulm Wa anzala minas-sama'i ma'an fa akhraj bihi minath-thamarati rizqan lakum Preçeli ka zbritur uj dhe me ta kan xjer fryte të llojshme si furnizim për ju fala tejaculullahi andadun wa antum ta'lamun domethan mos i bani Allahut ortak na dhurim kur ju e dini se Allahu nuk ka pra kur kur e dini dhe pranoni se Allahu nuk ka ortak ose bashkëfëntorë në krim pra mos i bëni edhe në adhurim të barabartë dhe mos i bëni orë takë në adhurim kur ju e dini se aje është i vetëmi zot thotë autori rrahim thot, e Allah kal ebnu këthirin rrahim e Allah dhe thotë ka thani bën këthiri në lidhje me këto ajete el khali kulli hadhi hu el mustahik kulli l'ibada dhe më thënë kriuesi i këtyre gjerave i këtyre krijesave, shkaj ka rëndit Allahu subhanehu et ala, vetëm ajë është që meriton të adhurohet. Do me thonë edhe në kitë piesë, thot autor i rahimahullah, pra të përkujton se kur të të thuhet ty o musliman, si e një zotin të antë të cilin ti po e adhuron, atë herëthuaj se e një përmes argumenteve dhe përmes krijesave të ti. Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe thot e një përmes argumenteve të sunta, ose ajeteve të sunta, që i ka dërgu Allahu, edhe e një përmes krijesave të ti madhështore, që i ka shpërnda Allahu edhe ne i shohim, sepse Allahu në ka urdhru të mendojmë rëdhë krijesave të ti. Ka e, në suma jetë e fella janë dhurune i bilikejfe e khullikat, dhe më thëna nuk e shohin e, si është kryu dhe veja, e iles sema i kejferu fiat, dhe më thënë si është ngrit që jeli lartë. Dhe në jetët të tjera, dhe më thënë të shumëta që Allahu i nzitë robrit e vetë, ti shikojnë edhe ti mendojnë argumentet që Allahu i ka shpënda në përkriesa, të shojnë madhësin kriesave të ti, të shojnë rënditjen edhe sistemimin të përso surë që do më thënë, kjoj meditim të rezultoj me përfundimin e patjetërësueshëm, do më zdoshëm, se Allahu është kriju e si i vetëm, dhe rezultati kësaj është që vetëm Allahu duhet tjetë adhur, i adhuruari i vetëm i të gjithë krijesave. Sepse Allahu ka thënë, «Wa ma khalëktu l'gjinnën e vel inëse, illa li ja'budun». Dë thëtë, gjinët dhe njerëzit nuk i kam kriju për asë gjithë tjetër, përvec se që të mëadhurojnë. Edhe ajetet që i përmendëm, domthonë për kthimi i tyre mjafton. ëh për të gjitha këto krijesa që i ka përmend Allahu, siç janë dita, nata, dielli, hëna, ëh po ashtu ngritja qjelv, e qiejve, e qiejve, edhe mbajtja e qiejve pa stylla, si e ka shtri Allahu tokën e ka bënë të përshtatshme për tjetu në ta, për të ndërtu në ta, e ka ban Allah u to kënë përshqatëshme, do thotë për të gjitha nevojat e njerëzve. Kuptohet që ata që ka fusin dyshime në kitë ko, dhe mundohen me ban se të gjitha këto janë rastësi, do thotë nuk kanë bazë asë në logjiken e shëndosh, do thotë nuk, nuk ka mundësi që rastësisht tjetë këj sistemi përsosur i kryimit, i rënditjes të kryesave. Dëmë thënë, Allahu e ka bëtë tokën për shtashme, sikur shtratë për njerëzit, që të mund të flejnë në ta, mund të ndërtojnë në ta, të, të, të mund të, të të kërkojnë në riskën e tyre, dëmë thënë, të mbjelin, të kullosin baktit, të të kërkojnë në riskën e Allahut dëtë të thot, prej tokës e prej qilit e kështu me radhë. Pra nëse njëriu, mediton me të vërtet, me meditim të sakt rrët kryesave të Allahut, do të vijë e pat jetër në përfundimin që është i domës doshëm se Allahu është zoti vetëm edhe vetëm ajduhet të adhurohet. Në kita jetë, në, në njërin për jetëve që e përmendem, do të të në jetën im në rabbekumullah, zoti juaj është Allahu, i cili ka kryu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që jetë dhe tokën për 6 ditë, pas taj ka qëndru mbi arsh, dhe më thonë se Allahu është ngrit mbi arsh, i cili është, dhe më thonë arsh, i është kryesa më e madhe, që ka kryu Allahu, edhe pra kryesa më madhështore edhe më e lartë, që në realitet është sikur kulm për kryesat e tjera. Dhe më thonë është mbulim, mbulim edhe është në përbi të gjitha kryesat dhe Allahu qëndron në bitë të, dhe më thënë në bitë gjitha kryesat e veta ashtu si i takon madhrisë të ti subhanahu e ta'ala në mënyrën që a i do dhe në mënyrën që i takon madhrisë dhe madhështisë dhe bukurisë Allahu të, le, të lartësumë nuk kjo nuk do me thënë që e, Allahu duhet pra si që mendojnë disa, se këj besim në nënkupton për njësim mes Allahut edhe kryesave, se Allahut, cilësitë Allahut janë ashtu si ka dashtë Allahut, edhe si të akojnë madrisë së ti, nuk janë të njështë me krijes, me cilësitë e kryesave, Allahut i lartësun ka thanë, lejse kemi të li hishej unë, vë hu e sëmi u lëbësirë, dhe të të të sikur Allahut nuk është asgja, dhe Allahut është gjithë dhe gjuesi dhe gjithë shikuesi, po ashtu ka thënë Allahu, velemje kullehu kufuën ahad, do thët i barabart me Allahu nuk është asë kush. Do thët në jetin tjetër, eh, ka thënë Allahu në fund të jetit, elalahul khalqu vel emër, të më thënë vetëm Allahu të takon kryimi dhe urdhri. Do thët se Allahu është kryu e si vetëm, dhe vetëm ajë, mundet me kryu, as kus tjetër përveçti nuk kryon, aja është, në prej emrave të ti është el-khalaq, el-alim, kryu e si i madh edhe i gjithdishmi, edhe aja kur urdhron, pra i gjithë urdhre i takon vetëm ati, kur jebë urdhër Allahu, urdhër në gjithsi, ose urdhër në kryesat e ti për kryim e kështu meradh, as gjë nuk ka mundësi me kundrështu urdhënin e ti. E, si që ka thënë Allahu, inëma emruhu idha erada shejën en, enjekule lehu kun fejekun, pra urdhri Allahut, kur doaj që të bëjt diçka, është që vetëm të i thot bëhu dha jo bëhet. Pashtu ka thënë Allahu, wa ma emru na illa wahidatun kelemhim bilbesar, do thëtë urdhri janë është vetëm një urdhër, që është si kur levizja e syrit, du më thënë, është shkurt si që është një levizja syrit, ose si thëmi si në Shqipë sa mshelin e qelin sytë, du më thënë, është vetëm një urdhëri vetëm, edhe aj me njëherë realizohet, zpatohet, nuk ka diçka që e pengon urdhërin e Allahut, e la rad dhe li emrihi, e la muaktib e li hukmihi, du më thënë, nuk ka diçka që e refuzon urdhërin e Allahut, ose e ndalë urdhërin e Allahut, pastu edhe nuk ka dikush di që mundet me e, me kundërshtu ose që mundet që mundet me kritikohu dhe me e, me ju kundërvë, do thot gjykimi i Allahut. Pra urdhrin në krim askush nuk mundet me ndal, edhe gjykimin që e ka sjellll si Allahu askush nuk mundet me kundërshtu. Ne fjalat e, e bareke Do të të është fjale gjuhës arabe, që është vështirë mu përkëti, është prej fjales berake, që do më thonë bekim, të berake Allahu do të të i bekuar është Allahu në lartësin e ti, që do më thonë se e, për sosmëria e bekimit edhe fundi i bekimit dhe i madhëris i takon Allahu të subhanahu e ta'ala, edhe kjo është shprejhje që thuhet vetëm për Allahun edhe për askën tjetër, të barake, dhe thot, është i, i gjithë bekimi, është vetëm për Allahut, edhe e, zdo bekimi të konë Allahut subhanehu e taala, edhe kite ka thonë Allahun në disa ajete, fe të barake Allahu ahsenul khaliqin, dhe thot, pra i bekuar, ose i madhruar, i lartësuar, është Allahu kryu e si mej mirë, të barak e ledhibi edhi hilmulk, në më thënë i, i bekuar, e se i lartësuar, i madhruar, është Allahu, e, në dorën e të cilit është, është i gjithë sundimi, e kështu me radhë dhe në ajete të ndryshme. Edhe, si që thëmë, e rabë, në më thënë, zoti, është i adhuruari, i vetëm, pra nuk, nuk lejohet edhe nuk është e drejt asësi me pas të adhuruar tjetër përveç Allahut, E, sepse ajo është zoti i rabbul alemind, më thonë zoti i të, gjith, e, të gjitha kryesave, që ofshin ato djinë ose njerëz qi e i toka dhe çka ka nërmjë tyre, çka ka në to, dhe të, të gjitha kryesave, është ajo zoti i tyre, subhanahu ve te ala, pra zoti i të gjithve, kryu e si i të gjithve, furnizu e si i të gjithve, mbajtësi dhe kontrolu e si i të gjithve. Prandaj Allahu është drejtu me këtë cilësi edhe me këtë realitet, i është drejtu njerëzve duke urdhru për adhurim, si që është na jetin, ja e juhën nësë u'budu rabbekum, allëdhi khalëqakum, dhe më thënë njerëz, adhurojeni vetëm zotin tuaj, i cili ju ka kryu juve dhe ata që ishin para jush. Dhe më thënë Allahu është kryu e si të gjithve, kryu e si jonë edhe atyre që kanë qenë para neshë dheri të Ademi a.s. edhe kryesave që kanë qenë para Ademi a.s. kryu e si të gjithëve është Allahu edhe i të gjithëve kryesave që do të vinë pas neshë dheri kurdo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj në ajetin tjetër kër i ka përmenë Allahu disa prej dhuntive të ti, <coughs> si që është atë çhepëndem se toka ne ka baur për shtatshme, për jetesë, edhe qëllin e, e, mbule, e ka baur ë mbullë mbullim ose kulm mbi të gjitha krijesat. mbi këto tokat. ë ka thon më në fund Allahu fala ta ja'alulillahi andadan wa antum ta'lamun. Do thon pra mos i bani ortak Allahu kur ju e dini, siç e dini se Allahu nuk ka ortak në krijim nuk ka bashkëvëntor në krim, ose nuk ka ndihë mësë në krim, gjithashtu, atëherë nuk lejohet që ju t'i bëni ortak në adhurimin tuaj. Dëmë thënë, të ndani adhurimin mes i badetin pra, të ndani mes jush, mes Allahut edhe mes dikuj tjetër. Dëmë thënë, ajo është padrejtsia ma e madhe. Mëtutje ja ka thonë autori Rahim e Hullar, në lidhje me lojet, dëmë thënë me kuptimin e fjales ibadet, adhurim, edhe me lojet e adhurimit. Ka thonë, wa anua ul ibadet illeti emarallahu biha, pra loje, adhur, disa pre lojeve të adhurimit, për të silin ka urdhru allahu, pra allahu nga ka urdhru që ta adhurojmë, dhe disa pre atyre lojeve janë, mithëll, si përshemull, el islam, el iman, el ihsan, më than islami besimi, bamirësia, w minehu ad-du'a, edhe gjithashtu pjesa e dhurimit është lutja, wal khawfu frika, war raja'u shpresa, wet tawakkulu um, beshtetja, war raqbatu war rehba, dësira për të ofruar Allahut, edhe frika prej dënimit të Allahut, wal khushu' përulja me frikë dhe me respekt ndaj Allahut me madrim wal khashje edhe friksimi pre Allahut, wal inabe këthimi tek Allahu me pëndim, wal isti ane kërkimi indihmes, wal isti adhe kërkimi i mbrojtjes, wal isti gathë kërkimi përkrahjes pre Allahut, e, wal dhebhu, wal nedhru, do tëtë therja e, e kurbanit zotimi për ndonjë i badet, wa gajru dhali kemin e l'ibadati lëti emar Allahu biha, si dhe lojet të tjera të ibadeteve, adhurimeve për të cilat ka urdhru Allahu i lartësum, kullu halillah, të gjitha këto duhet t'jen vetëm për Allahun, pra janë obligim që t'jen vetëm për Allahun edhe për askën tjetër. Wa t'dalilu qawluhu ta'ala dhe argument për këta është fjala e Allahu të lartësum, Pra gjamit ose faltoret janë vetëm për Allahun, pra ndaj mos a dhuroni përveç Allahut as kënd. Pas taj thot, autor i rahimën Allah, fëmën sara fëmën hashejën li gajri Allahi, fëhue mushrikun kafir. Dëmë thënë, kush banë diçka për e këtyre i badetetve që u përmendën, ose ndë një loj tjetër të i badetit, për dikan tjetër përveç Allahut, a të rani është mushrik edhe është pa besimtar. ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻻ argumenti për këtë është fjala e Allahut ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻊ ﷲ ﺇﻟﺎﻫﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧَ ﻟﻪ ﺑﻪ do thotë kush adhuron ose kush i lutet përveç Allahut, ndonjë të adhuruari tjetër, ai për këtë nuk ka argument. ﻓﺎﻧﻨﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻪ edhe llogarit llogaria dhe llogaritja e tij do tjetë të zoti i ti, innehu la ju flihul kafirun, dhe më thënë, pabesim tartë nuk do të shpëtojnë. Pra, ku shilutë të tjetër kujtë përveç Allahut, e, ai do të kjetë logarin të Allahu, pra, kjo është kërcnim për dënim, edhe kërcnimi shtohet me atë që thotë, innehu la ju flihul kafirun, dhe thotë se pabesim tartë nuk shpëtojnë. Pra, ata shka i drejtojnë dhe një loj të adhurimit, diku i tjetër përveç Allahut janë mëzbesimtar. Dhe në hadith, thotë autori rahimën Allah, et duau mukhull i bada, dhe thotë lutja është thelbi ose e, bërthama e i badetit, esenca e i badetit. Vot delilu kauluhu ta'ala, argument për këta është gjithashtu edhe fjala Allahut të lartësuar, Kala, dhuni, dhe të zotë i juaj ka thonë, Më lutë një mua, unë dhe t'ju përgjigjem. Pra kjo është urdhër për lutje. Pas taj thotë, Inë në ledhine jështë të këbirune anë e ibadet i, Dhe më thonë atë të cilët janë më ndjem dhejnë, Ndaj adhurimit tim, që nuk më adhurojnë. Që do të thotë se lutja është adhurim. Dhe thotë, se jedhullu në gjëhenne me dakhirinë, dhe me thënë ata do të hynë në gjëhenem të postruar. Dhe me thënë se adhurimi është ose i badetet janë disa loje, njarë i prea tyre i badeteve që si e ka përmendë është islami, dhe me thënë që përfësien shtyllat e islamit edhe të gjitha obligimet e islamit, pra veprate duksme. Zësto gjë që ka urdhru Allahu, anë është pjese islamit, dhe islami është athurim, dhe më thënë të gjitha ato e, urdra që gjenden, si që është e, namazi, agjerimi, e, haji, veprat e tjera, janë athurime. Po ashtu edhe imani, edhe imani e, gjithashtu është e, vepr, ato janë fjal ose veprat të zemrës, si që janë e, Besimin Allahun me lajket, librat, pengamert, ditën e gjykimit, besimin në kader. Pastajve pra të tjera të zemrës, si që janë frika, dasuria, mbështetja në Allahun, shpresa, e kësume radhë, të gjitha ato janë adhurime. Pra islami me pjesët e ti, imani me pjesët e ti janë adhurime, i badete, dhe Allahutë. Po ashtu edhe ihsani që është për sësëmëria në ibadet, si që ka thënë për nga meri sallallahu a nësillim, në ta'bud Allahe ke enne ke të rahu, dhe më thënë që ta adhurosh Allahun sikur je duke par, e parë atë. Nëse nuk ke mundë si kështu, atëherë ta adhurosh Allahun duke e ditur se Allahut se ty. Pra të gjitha këto janë adhurime, edhe ibadete, edhe të tjera të shka i ka përmendë, këtu disa prej tyre ato janë lloje të adhurimeve prandaj nëse i drejtohet një prej atyre dikujt tjetër përveç Allahut atëra kjo është shirq edhe vepruesi i sa i i shirkut quhet mushrik ose kafir do të thonë mosbesimtar rrajetet për këtë janë të shumta sigur ajetin që do të thonë argumentet për këtë janë të shumta sigur ajetin që ka përmend autori e nëlë mesajit e lillahi, falat e dhu me Allahi ahada, pra faltoret ose vendet e ibadetit gjamit janë vetëm për Allahun, pra ndaj përveçti mos jelut një askujt, <coughs> po ashtu në ajetin kuna ka thonë Allahu që ti drejtohemi ati me fjalet i jaka na abudu wa i jaka në stein, dhe më thënë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prejte e kërkojmë ndimë. Po ështu ka thënë Allahu, vëla të drru, mindun i lahi ma la jem thëru ke vëla jë durruk, pra mos i lutë as kujt përveç Allahut, pre atyre që as nuk mund të të bëjnë dobi e as dam. Thein fe fealte, fein në ke i dhem minat dhalimin, dëmë thënë nëse e bënë këta atë herëtije i padrejt, ose dëmë thënë nëse ke bënë shirkë. Edhe ajeti ku ka thënë Allahu subhanehu ve te ala, Omen yedhu me Allahi ilahan axher la burhana lahu domthan ajh i lutet tjetr kujt per veç Allahut per ket veper nuk ka argument pra nuk ka zbrit Allahu argument per ta me tecilen mundet ajt argumentohet para Allahut prandaj aj do t llogaritet te Allahu edhe mier per ta sepse nuk shpëtojn mosbesimtar te nuk ka mundsi te shpëtojn Po është tuk a thonë Allahu, ju ligjën lejle fin nehari, wa ju ligjën nehara fin lejl. Dëmë thonë, Allahu e fut ditën në brenda natës, ose si qësë na jetin tjetër, dëmë thonë, embullon me natën, edhe natën e fut në ditë, dëmë thonë, embullon natën me ditë. Pra ditën embullon me natë, dhe natën embullon me ditë, Wasek, wasek kharash shem se vel kamer, edhe Allahu i ka nënstru, ose i ka ven në përdorim djelin dhe hanën, kullun je gjri li e gjelim musemma, të gjitha ato rjedhin, ose qarkullojn, ose hecin, si pasasaj që e ka caktu Allahu, dhalikum Allahu rabbukum, le hul mulk, dhe më thënë, kjo është Allahu zoti juaj, vetëm ati i takon pushteti, edhe fuqia, dhe më thënë sundimi, Pasta i thotë, vëllëdhine të dhune min duni, min duni hi, ma, ma jem likune min këtë mirë. Dhe thotë, ata të cilët i lutni përveç Allahut, nuk posedojnë asë një grimë. Ose fjala këtë mirë, do të thotë, një pe i vogël që është në rrëth bërthamës hurmës. Dhe më thonë, është diçka sumë e pavleshme. Ata të cilët i lutni përveç Allahut, nuk posedojn as at penin ose citin e holl ë që është në bërthamën e hurmës. Pastaj thot Allahu in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nëse i lutni ata, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Wa la usmi'u mastajabu lakum. Do të thotë sepse njerëzit i luten ë disa të vdekurve ose gurve e kështu merad, ata nuk e dëgjojnë lutje në tyre. Por edhe nëse i lutën, dikujt që dëgjon, dikujt të gjallit, shka i thojnë ata e vlija, e kështu merad, nëse e dëgjojnë, nuk mund të përgjigjen. Vajoh me lëkja me të jekëfurun e bishirkikum, kurse në ditën e gjukimit, dhe ta mëhojnë shirkun që e keni ba, vëla ju në bëju ke mithlu khabir, dhe më thënë me këta të lajmë e të gjitha çështjet në imtsi. Do thot lutja e dikujt tjetër është shirq njësoj si është si kaqen shirku i atin e musrikve të cilët i ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mëkat. Me me të gjithë, do thot të gjitha llojet e ibadetit që upërmenden nëse i drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut, atëher ata janë shirq kurse shirku e asgjësohen të gjitha veprat si ka thënë Allahu wala ushruku la habita anhum ma kanu ya'malun do thotë njerëza apo në shirq atëherë çdo çdo gjë që kanë vepruar do të asgjësohet do të shkatrohet dhe ka thënë Allahu innehu men yusrik billahi faqad harrama Allahu alei aljannah wama wama wahun nar do thotë ai që i bën shirq Allahut Allahu Atiya ka ndaloi, ja ka bëu ja haram xhenetin, nuk ka mundsi të hyjë në xhenet, dhe vendbanimi i tij është xhehenemi. Dhe ajete të tjera që e tregojnë këtë realitet, si dhe nëpër hadithët e shumtë. Hadithin që ka përmend autor Rahimullah, po i rahimullahu, "Ad-du'a u mukhul ibada", do të thonë duaja ose lutja është thelbi apo bërthama e ibadetit e me meket tekst hadithi nuk është i sakt kurse hadithi i sakt me ket kuptim është hadithi që transmet domethënë që transmetohet nga pejgamberi sallallahu ansellem ad-du'a huwa al-ibada domethënë lutja është vet ibadeti pra lutja është ibadeti e, sepse ibadetin përgjithësisht adhurimi se cilavepër edhe se cila fjalë në vetvete përmban lutje që do me atë adhurim të afrohesh Allahut edhe kërkon prej Allahut që ta pranojë atë adhurim edhe kërkon që të shpëblejë për ta, të falë të kthejat për ta, do të thonë të shpëtojë prej prej xhehenemit. Pra e, se cili adhurim, çdo vepër ska e bën njeriu prej veprave të adhurimit janë dua. Edhe lutje, të thotë, edhe ajo lutje gjithashtu që është përkërkim pre Allahu të diska, e, lutje përmes të cilës me fjalë njeri ju kërkon pre Allahu të diska, gjithashtu është adhurim, që do më thanë se, lut, zdo lutje është adhurim, edhe zdo adhurim gjithashtu është lutje. Pra, lutja është vetë adhurim i kjo është fjala për nga merit sallallahu mënën e sellem, et duau huel i bada. Pra lutja është vetë adhurimi. Pra ndaj nëse dikush i drejton lutje dikuj tjetër përveç Allahut, atëher e ka adhuru atë edhe e ka barazu me Allahun dhe ajo është shirkë patrejtsia ma e madhe. Pra ndaj Allahun lidhja me lutjen ka thanë, wa kala rabbu këmud'uni estë gjiblekum, dhe më thënë zoti juaj, thotë më lutë një mua, unë do t'ju përgjigjem, inë nëllëdhine jes të këpirune anë ibadet ti, se jedhullune gjëhenne me dakhirin, dëmë thënë ata të cilët të regohen më ndjemë dhejnë ndaj adhurimit tim, dëmë thënë ata të cilët nuk e lutin Allahun, nuk e adhurojnë Allahun, pra janë më ndjemë dhejnë ndaj adhurimit, që dëmë thënë se lutja është e, adhurim, ose adhurimi është lutja. Pra ata që janë më ndjemë dhejnë ndaj adhurimit të Allahut, do të hynë në gjëhenem të poshtruar. Kjo është saj përket lutjes, përmendëm ma heret se kërkesa me kërku të iska për edikujt që është prezent dhe është në fuqin e kryesës zakonisht që të bëjët, që të përgjigjet asaj kërkesa, ajo nuk logaritet lutje, edhe nuk logaritet adhurim. Dëmë thonë që fse kërkon për edikujt ndimë për me bartë dyqka tronë ose e, të njajshme. Ajo nuk është e, adhurim, kurse adhurim është nëse i lutet dikuj që nuk është i pranishëm, nuk është prezent, e, ose du, nëse i lutet dikuj që është i vdekur, apo i lutet dikuj që është prezent për gjëra që janë karakteristikë të zotit, nuk është ka nuk mundet me ba e, kryesa çitjan krijimi furnizimi e të ngjashme kjo është një edhe kjo pjesë u mundova me skurtu pas komentin e Sheikh Mbazit rahimahullahu edhe me lejen e Allahut vazdojmë nesër me dersatira wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihin nabina muhammed wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin